Var har du varit nu, Billy boy, Billy boy? Var har du varit nu, kära Billy? Jo, jag sökte mig en fru och har träffat henne nu. Och hon vill om hon får det för sin man. var hon dig komma in. Ja, med solsken i sitt sin Bara hon mig att komma in Hon sa, jag tänkte nästan med detsamma Är hon den du vill ha, Billy boy, Billy boy Är hon den du vill ha, kära Billy? Hon är den som jag vill ha Hon är ung och söt och bra Bara hon nu får giffra sig för man. Kan hon laga maten din, Billy boy, Billy boy Kan hon laga maten din, käre Billy Hon kan laga maten min, sätta lön på banken in Hon kan sy, hon kan städa, hon kan damma Allt det där är nog bra, Billy boy, Billy boy Allt det där är nog bra, käre Billy Man kan tycka mer om Tror du nu att hon får det för sin mamma? Har hon sagt det att hon vill, Billy boy, Billy boy? Har hon sagt det att hon vill, kära Billy? Hon har lovat mig en kyss Och jag tog den alldeles nyss Och jag glömde faktiskt fråga hennes mamma Ja, vill, vår ungdom, den är väl Men då blir domen mild Trots att dom inte frågat sin, sin mamma Men vi dom har heden kvar Är det bäst att fråga far Gå och tala med gubben med detsamma Gå och tala med gubben med detsamma Gå och tala med gubben med detsamma